Слова 19. Український бунт ще Три дні і три ночі співали зв'язди для українського народу. І вмирала революція, що так достеменно і не народилась. Офіційно історики було почали писати монографію про так званий «жовтневий заколот». Але 1 листопада сталося щось дивне. Зранку, як у Києві, так і в інших містах України, на виступ не з'явилася жодна, навіть найдрібніша звізда. О 9 годині не відчинився жоден з тих, які ще так-сяк працювали продуктових магазинів, а на довершення різко похолоднішало. Звіявся північний вітер, температура впала нижче нуля. В Україні стало тривожно, але день минув спокійно. А наступного дня зранку в Києві та в усіх великих містах на вулиці – Вихлюпнулися величезні натовпи. Це були уже значно зліші, відчайдушніші і рішучіші люди. У Києві біля Естради, де два дні тому виступали зв'язди, маніфестанти впіймали ще недавно свого улюбленця, співця Кобзаревича. Де зв'язди? спитав народ свого письменного пророка. Усіх артистів, як великих, так і малих. Запрошено до Пікіна на святкування ювілейної річниці корпорації "Не хлібом єдини". За нечувані гонорари – такі панове гроші, що вистачить до кінця життя і артистові, і його дітям. Якщо не проп'є, звичайно. А чому ви, пане Кобзаревичу? Я не можу у цей вирішальний час не бути зі своїм народом. Скромно відповів виконавець власних пісень, пан Кобзаревич і заспівав пісню протесту «Вставайте, гнані і голодні!». У натовпах почало з'являтися все більше і більше людей в уніформі самооборони. Вони вишукували молодих міцних людей, і пошипки називали їм місце, де ті можуть отримати зброю. Бо готувався штурм урядових будівель. На Банковій готувалися до оборони. Але бойовий дух тут жеврів, як електролампочка взимку – у віддалених селах. В міру того, як надходили повідомлення про падіння законної влади у великих містах України і перебирання правління місцевими комітетами народних гнів, танули сили захисників резиденції законного президента України Кромешного. Бунт відбувався під жовто-синім прапором і, захопивши ту чи іншу урядову будівлю, Повстанці відпорювали від державного жовто синьо малинового прапору Української республіки нижню смугу. «Малинову смугу відпороли у Харкові», – доповідав президентові Кромешному генерал Курвінко. І додав, «Втекла зовнішня охорона вашої резиденції. Нижню смугу відірвали в Одесі. На додаток внутрішні війська – Зняли позиції на Банковій. Малинову частину відрізали в Луцьку. Менти втекли. Армія зрадила присягу. «Що значить зрадила присягу?» «Що-шо? Перейшла на бік заколотників!» Засміявся генерал. За кілька хвилин Курвенко зайшов до президента, уже не такий веселий. «Вони...» Розгромили базу золотарів І спецфабрику полковника Каплуна теж Треба відзначити, товариш президент Що ці золотарі мужньо захищалися Зря ми з них кепкували Ні один живим не дався А лайно? Кволим голосом спитав Кромешний Смертю храбрих Серйозно промовив Курвенко. Тепер вони його волочать хрещатиком. Що? Зблід президент. Тіла генерала Лайнова, полковника Каплуна і ще кількох вищих офіцерів-золотарів заколотники волочать хрещатиком. Зачепили залізними гаками які зробили із величезних літер «Ф», щоб прикрашали управління золотарів. Ох! Зітхнув кромешний і ковтнув ще дві пігулки транквілізатора. Він уже був нашпигований стимуляторами, як заяць з салом. Курвенко, тихо промовив президент. А де Кіріл? Я вже... Годину його не бачив, товариш Президент. З ненавистю відповів Курвенко. Наверно, я втік. Втік. Самномбулічно повторив Президент. А ми з тобою... І що можемо втекти? А, генерал? Підземна яхода? Вертольоти? Ні, товариш Президент вертолеты спалены, подземные ходы подорваны. Охрана? Одни китайцы, эти клоны бодигарда, залишилися. Ну, и я. И что, генерал, дальше? Ой. Геройская смерть, наверное, товарищ президент. Ладно. Іди. Лучше сдайся в плен, генерал. Да нет уж, товариш президент. Вони мене живьём розірвуть. Лучше застрелиться. Я йду. Так і зроблю. Курвенко блідий вийшов. Президент України Кромешний, змахнувши непрохану сльозу, Подибав до своєї улюбленої кімнати сейфа. Дорогою він рештками вольових зусиль перевів себе із сентиментального у героїчний настрій і налаштувався на подвиг. Він підійшов до стележа, де лежала тисячі разів ним проклята каблучка. Так і є. Воно знову змінилося. У ланцюжку червоного золота на місцях з'єднання ромбиків по всьому колу з'явилися... Маленькі рубины. Ах ти так? У кромешного зовсім ще страх, і він оскаженів. Ти думаєш, що ти все сильне? Нет вреш. Ты простой кусок жовтого металла, а я сделаю з тебя лепешку жовтого тоже металла. Кромешный обома руками взяв корейську таріль з каблучкою. Обережно поклав її на бетонну долівку і роззирнувся. «Ага!» На одній полиці він побачив те, що йому треба, оздоблену сріблом і перламутром сокиру вікінгів, які було уже понад тисячу років. Кромешний узяв її до рук, ретельно оглянув залізний кований обух і зневажливо запитав каблучку на тарелі. «Ну шо, чортове я троді?» «Готово!» Він замахнувся і щосили вдарив обухом, цілячись у зловорожу каблучку. Заплющив очі. А коли розплющив, то побачив на долівці лише черепки від тарелі і нічого більше. Ні ліпешки з трьох гатунків золота, ні смарагдів, ні рубінів. До кромешного – Повернувся страх. Він жбурнув сокиру і сам не знаючи, куди побіг коридорами своєї резиденції. Довго він не бігав. У резиденцію вірвалися повстанці, попереду яких йшли бійці самооборони. Побачивши, як на зустріч їм біжить блідий напівбожевільний чоловік із рештками сивового волосся, що стояла сторч, два бійці впізнавши кромешного. Одночасно випустили у нього черги зі своїх кемів. Один стріляв вертикально, інший – горизонтально. Отже, президента України Кромешного було акуратно перерізано на чотири майже рівні частини. Голова окремо. Командир самооборони повсталого народу, член Центрального комітету народних гнів, полковник Довбуш, взявши кілька десятків найпомітніших бійців, пішов на штурм цієї української бастилії – бетонної в'язниці на місці колишнього готелю «Україна». Він хотів було ще взяти собі на підмогу, а якщо чесно, то задля трохи іншої мети члена ЦК Петра Степановича – ученія. Але цей поважний, активний під час першої революції пан куди щас. «Нічого», – подумав полковник Доубуш. «Будемо випливати самотужки». У Бастилії Довбуш мав дві пильні справи – добити чіпку і визволити Роксалану. Для останнього якраз дуже знадобився би ученій, який мав би засвідчити Довбушеву легенду. Він йде перевіряти пости, його вражає електрошокова хвиля з ешміномета спецняків, що якимось дивом вистежили базу організації. Він дві доби лежав без пам'яті, отямився, потім довго переховувався в лісі, харчувався з жабами, мишами і гадюками. Коли почув, що в Україні починаються заворушення, пограбував магазин у стороженці, експропріював бензиновий джип місцевого олігарха і прибув до Києва, де пристав до повстання. Ось пан ученій свідок, що він буде розповідати Рокселані, як вистежив і знищив її організацію. Просто так, звичайно, не буде – а з лезом біля сонної артерії буде. Але ж старий хитрюга десь щез. Мабуть, інтуїція старого гібіста підказала йому, що треба втікати. Довбуш дорогою до в'язниці швидко вирішував, що робити в першу чергу. Спочатку йти добити того вискочку чіпку, а потім уже визволяти Роксалану. Чи навпаки. Але, здається, навпаки не вийде. Бо визволена Роксалана першим чином побіжить шукати свого чіпку. «Свого чіпку, бля!» «Ні, треба Бог!» «Чекай, бійці, вони ж будуть визволяти не якихось кримінальників, а політв'язнів, жертв режиму, героїв!» «Не зможу ж я при них стріляти у в'язнів!» Довбуша роздирала ненависть до чіпки і кохання. Все-таки Дороксолани. Нарешті останнє почуття перемогло. Вона ж не знає, що я зрадник. Навпаки, я в її очах постану героєм, командир революційної армії, як-не-як. Чіпка помре від ран, і, зрештою, у нас з нею все відновиться і буде так, як до появи цього шмаркача, який... Здурів після першого ж серйозного теракту. Штурмувати Бастилію не довелося, бо всі наглядачі і охорона вже давно покинули цю страшну в'язницю. Треба було лише взяти ключі і відмикати камери. Свобода браття! Повстанці обіймали щасливих в'язнів і допомагали їм дійти до виходу. Довбуш власноручно почав відмикати камери у жіночому відділенні. Одна, друга, третя, четверта. Роксолано! Зліжка підхопилася худа, страшна змучена постать з вогненними очима. Вона, як скажена тигриця, плигнула на довбуша і двома блискавичними рухами виколала своїми нігтями-лезами йому очі. Довбуш дико закричав, схопившись обома руками за очниці. Два бійці самооборони, що супроводжували Довбуша, схопились за кеми. Він зрадник! Я полковник-командир ювелірів! Він зрадив організацію! Бійці завагалися. Це так, пролунав скрипучий голос з кутка камери. Це полковник Роксолана, а це зрадник. Бійці побачили в глибині камери безформену, неоковирну постать в уніформі наглядачки. «Вертухайка?» Один з бійців підняв кем. «Не треба. Вона наша. Врятувала мені життя. Допомогла. Йдіть собі, хлопці. Йдіть». Це було сказано таким жорстоким командирським тоном, що здивовані бійці мовчки вийшли. Роксолана взяла виючого довбуша за волосся, підвела голову і трьома короткими рухами своїх нігтів-ятаганів перерізала йому горлянку. Він упав, а вона мовчки дивилася на довбуша, аж поки він помер. Потім Роксолана заплакала і непритомно впала на руки Неомарусі Акушерки. Вони виходили з в'язниці втрьох, знесили на Роксолана, хворий із відкритими ранами чіпка, і наглядачка Неомаруся Акушерка, яка підтримувала обох своїми дужими чоловічими руками. «Все, пані, більше не можу». Чіпка зблід і сповз на землю. Вони сіли втрьох на східцях хідника, що вів униз до хрещатика. Чіпка поклав голову на коліна Роксалані і скляними очима дивився на небо. Роксалана – трималася з останніх сил. Я знайду лікаря, якось холодно спокійно і відсторонено буркнула Неомаруся, окинувши ненависним поглядом Чіпку і швидко пішла інститутською догори. Це ясно, подумала Роксалана і погладила давно немите Чіпчине волосся. Так вони просиділи півгодини. Чіпка був у напівпритомному стані, Ось і відбулася революція. На всіх урядових спорудах прапори жовто-сині із відірваною нижньою малиновою смумою. Народ тішиться в магазині повні харчів. Хліба, м'яса, молока, які до того трохи подешевшили. Режим кромішного знищено, влада у руках комітету народних гнів. А двоє хворих революціонерів, політв'язнів, Сидять на голому вхіднику цілком безпорадні і… Завищали гальма. Поряд з ними зупинився надзвичайно дорогий бензиновий джип Ойл Рикша. Опустилося тоноване скло і виглянув знайомий їм пан Кошелін, керівник НХЄ. «Відвезти панові ювеліри?» Весело спитав китаєць. Роксолана байдуже ковзнула по ньому поглядом, а Чіпка ніяк не зреагував. Так. уже серйозно промовив Кошелін. «Революція пожирає своїх дітей. Вам треба до лікарні, любі мої». Він вийшов з авто і за допомогою своїх охоронців довів Чіпку та Роксолану до свого джипа і вклав їх на заднє сидіння. «Додому, швидко!» Скомандував кошелін водієві, і авто рвонуло з місця. Уже за Києвом Чіпка отямився. Він згадав усе чітко усвідомив, де він, що поряд з ним Роксолана, і йому стало добре, хоча рани тупо і невідворотно боліли. На крутому повороті його відкинуло вбік, і він грудьми наліг на Роксолану. Вона м'яко усміхнулася. Чіпка теж. Але щось його збентежило. Цього не повинно бути. Якийсь твердий предмет у нагрудній кишені сорочки вперся у його тіло. Коли Роксолана задрімала на його плечі, Чіпка обережно засунув два пальці у кишеню і витяг той предмет. Це була гарна, інкрустована дорогоцінними камінцями золота каблучка. Через хвильку він упізнав її. В'язниця, допити... Полковник кагибіст, фотографії каблучки, візерунок, пояс Галі, галюцинації. Чіпка засунув каблучку назад у кишеню, застібнув клапан на липучку і міцніше пригорнув до себе Роксолану. Кінець 19. Глави.